Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, uma das ideias que me servem de inspiração para trabalhar o que eu proponho aqui, que é o desenvolvimento pleno do ser humano, vem de um conceito antigo do pensamento grego, que é o conceito de areté. O que é areté? Areté era aquilo que todos os homens deveriam buscar. Era o ideal que deveria guiar todos os homens daquela época em tempos posteriores tentou-se traduzir até a areté por virtudes, mas assim tem a ver mas não é uma tradução perfeita porque o conceito de virtudes nas culturas posteriores, e inclusive na nossa ela está é, está mais voltado para o conceito de moral e de espiritualidade ou de bem e a não não era só isso Né? A areté dos gregos era algo que, eh, em determinado momento, passou também a incluir a moral e a espiritualidade, mas, em princípio, envolvia outras qualidades que eram consideradas eh, importantes para a sociedade daquela época. Então, ter a areté significava cumprir perfeitamente sua função própria própria, sua função ali na sociedade, pode-se dizer até que ref se refere ao encontro com a excelência humana, tanto que Areté era uma perspectiva nobre e aristocrática, né, era uma virtude dos nobres, era a qualidade dos aristocratas, inclusive a qualidade dos deuses, tá, então por isso essa relação da excelência, daquilo que é perfeito, e essa ideia de Ereté, ela continuou sendo trabalhada, sendo trabalhada na cultura grega, e nós vamos ver depois, por exemplo, Aristóteles falando dela, teve Sócrates falando dela, e, mas basicamente a areté ela se firmou como sendo a, a perfeição ou a excelência humana essa é a expressão que eu prefiro a busca pela excelência né quando se pensa, quando eles falavam em, em areté de objetos inanimados, que existia a areté dos objetos inanimados. Então, por exemplo, você tem assim, qual é a areté da faca? É cortar bem. Qual é a areté do escudo? É proteger o guerreiro. Qual é a areté dos óculos? É permitir a pessoa enxergar bem. Então, os gregos também trabalharam a areté dos objetos inanimados. E também se falou em areté de animais, principalmente usando a, a sua função em relação ao homem como referência. Então vamos ter assim, tipo, a areté do cavalo, qual é? é servir bem a, a, a montaria. Qual é a areté do cão de caça? É farejar bem a caça. Qual é a areté do boi? É servir bem ao arado. E assim vai, tá? Mas o mais importante é realmente a areté dos seres humanos. E aí, quando nós tentamos entender a areté dos homens, aí a coisa fica mais complexa. Porque os seres humanos são seres possuidores de qualidades diversas e de características multifacetadas. Não é tão simples você dizer o que é excelente para os homens. Não é fácil, porque o homem é um ser complexo. E a sua relação na própria sociedade é complexa. E também deve-se levar em conta que o ser humano não é Um ser meramente utilitário. Então não dá para você simplesmente falar qual é a função, qual é a excelência da função humana, qual é a função humana para eu saber qual é a excelência dela. É difícil, porque o um homem não é só um objeto, nem um mero animal, o homem tem muito mais é, elementos aí envolvidos. Quando nós lemos o, o Werner Jagger, que falou sobre a Paideia e fala sobre o conceito de Ereté, ele vai dizer o seguinte, que os, o conceito vai surgir na Ilíada de Homero, né? e em princípio ela estava ligada realmente aos valores práticos do homem da época, os valores com, principalmente como guerreiros. né E também ela se referia à forma como você era reconhecido publicamente, Então tinha essa, essa questão também de, de algo da, da opinião coletiva em relação às suas práticas, ao que você faz. Depois, na Odisseia, a, começa a areté a ser tratada também olhando as questões esp, esp, espirituais, né vamos dizer assim, tipo a moral, a honra, esses valores é, desses tipos. E no final das contas, a areté, ela passa a ser vista como um ideal, um modelo de vida que faz dos homens superiores no meio onde ele vive e imitáveis. Esses homens passam a ser também referência, dignos de louvor, tá? E quando, conforme a coisa vai evoluindo, né? E nós entramos aí na Idade Média. Tu, a, tudo, a, essa esse conceito de areté, e aí já começa a ser chamado de virtudes. Começa a se tornar um tanto mais interiorizado e um tanto mais complexo. Então, se na Grécia antiga o conceito de areté estava mais relacionado à opinião pública, como a coletividade julgava o herói, nos tempos posteriores, passou a ser uma busca cada vez mais interna a procura por uma vida excelente, até porque começava a ter uma noção também diferente do julgamento de Deus em relação às pessoas. Então, no período medieval, essa vida excelente já não tinha mais nada a ver com opinião social. Até o contrário disso. Ser excelente, muitas vezes, significava exatamente estar contra a opinião mundana e assim foi em todo o período que a gente poderia chamar de período cristão nos tempos mais modernos começa a ver uma retomada do sentido mais funcional da coisa é começa a ver uma percepção mais utilitária da vida né então começa a se perguntar qual é a função do homem olhando assim qual é a, o seu para que o homem serve na vida, num sentido mais utilitário mesmo então a excelência passa a ser vista como o bom cumprimento dos seus papéis sociais e de suas funções públicas. E aí começa aquela história, é, qual é a sua areté como sapateiro, sua areté como artesão, sua areté como é, é, homem político, e sei lá. Aí você tem várias coisas, várias possibilidades, mas fica muito claro assim que se torna uma coisa mais funcional. Um fato, porém, é evidente, o conceito de excelência varia, varia conforme os tempos. Cada época espera dos seus indivíduos algo diferente. O que era ideal para o grego, talvez hoje não tenha muito sentido para as pessoas dos nossos tempos. E muitos valores que nossos contemporâneos hoje perseguem seriam até incompreensíveis, incompreensíveis para as pessoas de outras épocas, sendo assim, para uma pessoa ser excelente, antes de tudo, ele precisa saber e entender as exigências do seu próprio tempo, ele precisa de alguma maneira saber qual é o seu tempo e estar no seu tempo, porém, aí que eu queria fazer uma boa ressalva, isso não significa que nossas exigências Ou seja, as exigências dos nossos tempos, do nosso tempo atual, devem ser nosso único padrão na busca dessa excelência. Isso porque os tempos costumam esquecer alguns valores que deveriam ser considerados perenes. Então nós precisamos refletir sobre o que é ser excelente em nossa época, sim, O que é ser excelente hoje? Quais são as funções que eu devo desenvolver? O que eu devo saber? E esse este é o propósito desse trabalho aqui. É mostrar o que nós devemos saber e desenvolver esses conhecimentos. Mas também nós devemos nos perguntar sobre o que é ser excelente independentemente dos tempos. O que é excelente em qualquer época? E o que é excelente mesmo que a cultura de uma época talvez não reconheça isso é muito importante porque há valores que são perenes, há valores que não mudam, que são até eternos e esses valores nós devemos continuar cultivando, buscando e tendo eles como nossa referência a compreensão disso gente é essencial para nós encontrarmos o melhor de nós mesmos. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.